diejenigen, die unglücklich sind, welche nach der wahren Glückseligkeit suchen, aber sie nicht finden, welche nach der inneren Ruhe und Zufriedenheit suchen, an die dessen Wunden nicht heilen, an die reichen Menschen, an die armen Menschen, an jeden Mann, an jede Frau, für die, welche nicht mehr weiter wissen, öffnet eure Herzen für die folgenden Worte über die wahre die Glückseligkeit. Glase, Glase, Glase, Glase, Glase.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 sallallahu alayhi wa ala wa ashabihi wa azwaji ajma'in wa ala man iqtada bihaddi wa istanna bi sunnatihi ila yawm aldin amma ba'd das telefonat das telefonat, welche das leben einer frau veränderte welches der grund für ihre rechtleitung war diese geschichte basiert auf einer wahren begebenheit es folgt eine geschichte für all diejenigen, die unglücklich sind und für all die, welche nach der wahren Glückseligkeit des Diesseits suchen, aber sie leider nicht finden. An all diejenigen, welche nach der inneren Ruhe und nach der Zufriedenheit suchen und subhanallah, an die, dessen Wunden nicht heilen, an diejenigen, dessen seelischer Durst nicht gestillt wird, an die Reichen, die durch ihren Reichtum die Glückseligkeit nicht gefunden haben und an die Armen, welche unglücklich sind, an jeden Mann und an jede Frau, die wirklich nach der wahren Glückseligkeit suchen und für die, welche nicht mehr weiter wissen und für jene, die kurz vor dem Untergang stehen. Inshallah, bi'idnillah. Öffnet eure Herzen für die folgenden Worte. Worte über die wahre Glückseligkeit. Während ein Gelehrter schlief, klingelte nachts sein Telefon, sodass er wach wurde. Er schaute auf die Uhr und es war circa 2 Uhr morgens. Da der Gelehrte einen wichtigen Anruf aus dem Ausland erwartete, ging er ohne zu zögern ans Telefon. Und sagte, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Plötzlich hörte er eine weibliche Stimme, die zu ihm sagte, Lass uns die Nacht heute gemeinsam am Telefon verbringen. Er fragte erstaunt, Wer bist du und was sagst du denn da? Daraufhin antwortete die Frau mit verführerischer Stimme: Ich bin Ashwaq und möchte dich kennenlernen. Ich möchte Freundschaft mit dir schließen. »Hast du etwas dagegen?« Der Gelehrte erkannte, dass sie eine umherirrende, verlorene und verwirrte Frau war, die nicht schlafen konnte, da sie wohlmöglich ein psychisches Problem hatte, welches sie durch Telefonate mit anderen zu überwinden versuchte. Er fragte Warum sie, »Warum schläfst du nicht?« Sie gab ihm lachend zur Antwort, "Nachtschlafen? Hast du je gehört, dass ein Liebender nachts »Die Nacht ist der Tag, der Liebenden. Der Gelehrte erwiderte ihr, »Wenn du dich weiter mit mir unterhalten möchtest, musst du aufhören zu lachen und aufhören, solche komischen Worte zu sprechen, denn ich habe an so etwas keinerlei Interesse.« Sie antwortete stotternd, »Es tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint.« Er fragte sie, »Wer ist denn der Glückliche, den du liebst?« Ihre Antwort darauf war, »Du natürlich.« Daraufhin fragte der Gelehrte erstaunt, »Ich? Wie kannst du mich denn lieben?« Du kennst mich doch gar nicht. Sie sagte zu ihm, Ich habe viel von meinen Kolleginnen über dich gehört und ich habe einige deiner Bücher gelesen. Mir gefiel die Art, wie du schreibst. Manchmal verliebt sich das Ohr vor dem Auge. Er sagte, Sag mir ehrlich, wie verbringst du deine Nächte? Sie sagte zu ihm, Ich telefoniere jede Nacht mit drei oder vier verschiedenen Männern, von Nummer zu Nummer und von Mann zu Mann. Ich belästige sie und lache mit ihnen. Ich lege sie an und erwecke damit falsche Hoffnungen in ihnen. Ich höre mir ihre Gedichte und ihre Lieder an und dies bis zum Morgen. Heute Nacht habe ich dich angerufen, um zu sehen, ob du auch so, so bist wie sie oder nicht. Er sagte zu ihr, mit wem hast du vor mir telefoniert? Sie sagte zu ihm, mit Walid, einem neuen Lieber. Er ist ein netter, guter junger Mann Er hat mir heute auf dem Markt seine Nummer gegeben. Ich habe vorhin eine halbe Stunde mit ihm gesprochen. Der Gelehrte fragte die Frau weiter, Hast du denn bei ihm das gefunden, wonach du suchst? Sie antwortete mit trauriger Stimme, Nein, ich habe bei ihm und bei all den anderen bis jetzt noch nicht das gefunden, wonach ich suche. Ich habe bei ihnen nicht das gefunden, was meine Seele zufrieden stellt, noch das, was mein Inneren Durst stellt. Sie sind alle heranwachsende, gierige, treulose, lügnerische junge Männer. Es sind Gefühle unecht und mit Lügen ausgeschmissen. Ihre Worte, ihre netten Worte, sind übertrieben und sie kommen nicht vom Herzen. Ihre Worte sind süßer als Honig, aber in ihren Herzen sind sie reißende Wölfe. Ihr einziges Ziel ist es, ihre Gelüste bei mir auszuüben und dann würden sie mich wie ein altes Paar Schuhe wegwerfen. Sie denken nur an sich. Ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der mal an mich dachte an meine persönlichen Interessen oder an meinen Wünschen. Alle von ihnen schwören, dass es in ihnen um mich geht und dass sie keine andere lieben und dass sie auch nur mich wollen. Doch ich weiß, dass sie mich innerlich verfluchen und beschimpfen. Während ich mit ihnen telefoniere, überhäufen sie mich mit Komplimenten, aber sobald ich auflege, beschreiben sie mich mit den schlimmsten Eigenschaften. Unsere Beziehungen sind alle nur Lug und Trug. Er sagte zu ihr, Du wirst das, was du suchst, nicht bei den unachtsamen, verlorenen und geschmacklosen finden. Glaubst du etwa, dass du das, was du suchst, bei mir zu finden? Ich habe weder leidenschaftliche Worte, noch verblüffende Aussagen. Für ich habe auch keine Liebespoesie und auch keine duftende Liebesbriefe. Sie unterbrach ihn mit den Worten, Im Gegenteil, ich und auch viele andere sind überzeugt, dass wir das, was wir suchen, nur bei den Frommen, und Tugendhaften, so wie du einer bist, finden können. Wir suchen Treue, Vertrauen, Gewissenhaftigkeit, Sicherheit, Liebe, Wärme, Zärtlichkeit, Weichherzigkeit und wir suchen nach ehrlichen Worten, die tief aus dem Herzen kommen. Ohne Betrug, wir suchen nach Männern, die wie ein barmherziger Bruder, ein zärtlicher Vater und ein, ein rechtschaffender Mann sind, kurz gesagt. Suchen wir in Wahrheit nach der wahren Glückseligkeit im Diesseits. Wir suchen nach der Ruhe, nach der Wahrhaftigkeit und nach der Treue. Der Gelehrte hielt seine Tränen, die aus Trauer um das verwirrte Mädchen rausgeflossen kamen, zurück, und sagte, Ich glaube, du leidest unter einer psychischen Krise, einer geistigen Leere. Du klagst über innere, bittere Sorgen, einer Bedrängnis, einer Geistesverwirrung eine Ratlosigkeit und einen familiären Zerstreuen. Sie sagte zu ihm, Du bist der Erste, der dies erkannt hat, der Erste, der mich versteht und der begreift, was ich durchmache. Er sagte zu ihr, Also, erzähle mir von der Beziehung zwischen dir und deiner Familie, damit ich mir ein genaueres Bild von der ganzen Situation machen kann. Sie fing an, ihm zu erzählen, Ich bin 20 Jahre alt und wohne zusammen mit meinen Eltern und meinen sechs Geschwistern. Wir sind drei Jungen und drei Mädchen. Sie alle sind bereits verheiratet, außer mir und meinem zwei Jahre älteren Bruder, der an der Uni studiert. Er fragte sie weiter, Was ist mit deinen Eltern? Daraufhin antwortete sie ihm, Mein Vater ist ein reicher Mann, der immer nur mit seinem Geschäft beschäftigt ist. Er sitzt selten bei uns. Er kommt nur noch zum Essen und zum Schlafen nach Hause. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wann er seit meiner Pubertät mit uns gemeinsam gegessen hat. Oder dass er mal in mein Zimmer gekommen ist, um mich zu besuchen. Gerade in einem Alter, wo ich seine Liebe und seine Zärtlichkeit am meisten gebraucht hätte. Oh wer, ich sehne mich so sehr nach seiner Umarmung. Ich möchte mich so gerne auf seine Brust legen und einfach losweinen, damit mein Herz seine Ruhe findet. Sie brach in Tränen aus. Und der Gelehrte konnte seine Tränen auch nicht länger zurückhalten. Nachdem sie sich wieder etwas beruhigt hatten, erzählte sie weiter. Ich versuche immer wieder seine Nähe zu finden, aber er entfernt sich immer mehr von mir. Eines setzte ich mich neben ihn in der Hoffnung, dass er mich in den Arm nehmen würde und sagte zu ihm, Vater, ich brauche dich sehr, lass mich nicht verloren gehen. Er tattelte mich mit den Worten, ich habe dir alles erfüllt wovon andere Mädchen nur träumen können. Du trägst die beste Kleidung. Du isst nur das Beste. Du trinkst nur vom Besten. Du besitzt alles, was man benötigt, um ein luxuriöses Leben zu führen. Was fällt dir ein, so mit mir zu reden? Ich war im Gedanken ganz ruhig und stellte mir vor, wie ich lautlos schreien würde. Vater, ich will weder dein Essen noch trinken. Deine Kleidung und deine Bequemlichkeit will ich auch nicht. Das Einzige, was ich von dir will, ist deine Zärtlichkeit und deine Sicherheit. Ich brauche deine zärtliche Brust und deine Bar dein barmherziges Herz. Lass mich nicht allein umherirren. Als ich aus meinen Gedanken erwachte, sah ich nur, wie er wegging, um zu essen. Der Gelehrte sagte zu ihr, Nimm es nicht so schwer. Vielleicht kennt dein Vater solche Gefühle nicht aus seiner Jugend. Du weißt doch, wenn jemand etwas nicht kennt, kann er solche Gefühle auch nicht nachvollziehen und sie nicht weitergeben. Was ist denn mit deiner Mutter? Sie ist doch bestimmt lieb und zärtlich zu euch, denn die Frauen sind doch emotionale. Sie antwortete ihm mit trauriger Stimme. Meine Mutter glaubt traurigerweise, dass Leben nur aus Essen, Trinken, Kleidung und dem Besuch von anderen Frauen besteht. Ihr gefällt nichts von dem, was ich tue. Sie erteilt mir nur Befehle Oh, wehe mir, wenn ich etwas Falsches mache. Ihre Beschimpfungen kenne ich allesamt auswendig. Sie selbst macht aber nichts mehr. Sie überlässt all die Arbeiten mir und den Bediensteten. Noch schlimmer aber ist es, dass sie mit nichts zufrieden ist. Sie sucht nur nach Fehlern. Sie beleidigt mich und hält mir immer andere Mädchen vor. Diese ist besser in der Schule und sie ist erfolgreicher als du. Die anderen können besser kochen als du und sie räumen auch besser auf als du. Sie selbst aber ist mir in keinster Weise ein Vorbild, denn sie schläft die ganze Zeit oder sie ist zu Besuch bei den Nachbarn. Manchmal schaut sie Fernsehen. Ich erinnere mich, dass sie mich seit Jahren nicht mehr in den Arm genommen hat. Er fragte sie nun nach der Beziehung zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter. Sie erzählte weiter. Ich habe das Gefühl, dass keiner von den beiden Rücksicht auf den anderen nimmt. Sie kümmern sich nur noch um sich selbst. Sie leben in zwei verschiedenen Welten. Unser Haus ist für sie nur noch ein Hotel. Sie essen und trinken und schlafen, mehr nicht. Der Gelehrte versuchte, das Benehmen der Mutter zu entschuldigen und sagte zu ihr, Sie ist nur deine Mutter. Vielleicht leidet sie unter der Beziehung zu deinem Vater und behandelt dich deshalb so. Hast du versucht, dein Herz für sie zu öffnen und mit ihr über die Krise mit deinem Vater zu sprechen? Bestimmt leidet sie genauso wie du. Daraufhin antwortete sie sehr erstaunt. Ich soll ihr mein Herz öffnen? Hat sie denn ihr Herz für mich geöffnet? Sie ist doch die Mutter und nicht ich. Bedauerlicherweise hat sie durch ihr Verhalten und durch die schlechte Art, mit der sie mich behandelt hat, eine Mauer zwischen uns errichtet, die ich nicht durchdringen kann. Er sagte zu ihr, »Warum versuchst du es nicht und fängst an? Versuche ihr doch näher zu kommen.« Sie gab ihm zur Antwort, »Ich habe es schon so oft versucht. Ich habe sie schon oft in den Arm genommen und dabei geweint. Sie aber schaute mich nur komisch und erstaunt an. Ich sagte zu ihr, »Mutter, ich bin innerlich zerstört. Meine Seele blutet vor Schmerz. Hilf mir, lass mich nicht allein.« Ich brauche dich in meinem Alter mehr als denn je. Sie aber schaute nur und legte ihre Hand auf meinen Stirn, um zu sehen, ob ich unter Fieber leiden würde. Dann sagte sie zu mir, du bist krank, und diese Krankheit beeinflusst deinen Verstand. Oder tust du etwa nur so, um dich vor deiner Arbeit zu drücken, damit du mit deinen Freundinnen telefonieren kannst? Ich ging nur weinen in mein Zimmer. Das Mädchen weinte sehr, während sie ihre Geschichte erzählte. Der Gelehrte versuchte, das Thema zu wechseln und fragte sie nach ihren Geschwistern. Sie antwortete ihm, Diejenigen, die verheiratet sind, sind nur mit sich selbst beschäftigt. Wenn ich mal mit einem Problem zu ihnen kommen möchte, sagen sie nur zu mir, was fällt dir ein. Danke Allah! das luxuriöse Leben, das du hast. Mein nicht verheirateter Bruder ist genauso verloren wie ich. Er ist die ganze Zeit draußen unterwegs mit schlechten Freunden und er geht oft auf den Markt. Der Gelehrte wollte von ihr wissen, wonach sie wirklich sucht und sagte zu ihr, derjenige, der wirklich etwas finden will, sucht und strebt eifrig danach. Du suchst doch nach der Glückseligkeit und nach Sicherheit. Hast du denn wirklich danach gesucht? Sie antwortete ihm, Ich habe überall gesucht, aber sie nirgendwo gefunden. Ich habe die beste Kleidung und den besten Mode machen. Ich dachte, dies würde mich glücklich machen, wenn die Leute mich sehen und dann sagen, oh, sie hat wundervolle Kleider und sie mich dafür bewundern würden. Doch bald habe ich feststellen müssen, dass dies nicht das Wahre, sondern nur ein fälschliches, vergängliches Glück ist. Es dauerte nicht lang, bis mir diese Kleidung gleichgültig war und die Trauer und die Bedrängnisse mich wieder einholten. Ich fühlte mich wieder leer und die Einsamkeit umzingelte mich wieder von allen Ecken. Selbst wenn ich unter Freundinnen war, fühlte ich mich einsam. Das Mädchen erzählte weiter, Ich dachte, vielleicht würde ich auf Reisen von, von Land zu Land und von Hotel zu Hotel glücklich werden. Deshalb reiste ich mit meinen Eltern überall hin. Jedoch kehrte ich unglücklicher und einsamer wieder zurück. Eine Einsamkeit und die Entfremdung wuchsen. Dann dachte ich, dass ich die Glückseligkeit in der Musik und im Tanz finden würde und kaufte mir deshalb alle arabischen und europäischen brandneuen Alben. Ich hörte und tanzte nach der Musik, mit der Absicht, ein wenig Glück für, mein, für, für mich zu finden. Aber ich fand nur ein falsches Glück, welches von kurzer Dauer war. Es verschwand nach Beendigung des Liedes und anschließend war meine Trauer noch größer und meine Einsamkeit noch erdrückender. Ich verbrannte alle Kassetten. Ich dachte, dass ich die Glückseligkeit finde, indem ich Filme und Serien schaue. Darin, dass ich einen Satellitenschüssel und viele Kanäle besitze. Ich schaute täglich bis zu 13, 30 verschiedene Kanäle. Ich schaute lustige Filme, weil ich dachte, dass die Glückseligkeit im Lachen und im Spaß liegt. Ich lachte sehr viel bei den Filmen, doch mein Herz weinte gleichzeitig. Jedes Mal, wenn ich Glück suchte, wurde meine Trauer immer größer und meine Einsamkeit verstärkte sich. Manche meiner Freundinnen sagten zu mir, dass ich erst glücklich werden würde, wenn ich eine Beziehung zu einem jungen Mann führen würde und mit diesen romantischen Worten austauschen könnte, der mir am Telefon Liebespoesien vorträgt. Auch dies probierte ich aus. Ich hatte verschiedene Beziehungen. Ich wechselte die Männer. Ich suchte nach der Glückseligkeit und nach der inneren Ruhe, aber ich fand sie nicht. Im Gegenteil, nach jedem Rendezvous Und nach jedem Telefonat fühlte ich mich innerlich noch unruhiger und noch verwirrter als zuvor. Ich fühlte die innere Flamme der Ungehorsamkeit in mir brennen. Ich litt an Zerstreuung und ein Geistesabwesenheit. Ich habe Angst vor der geheimnisvollen Zukunft. Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, ist es für mich so, als ob ich von Hölle zu Hölle geflüchtet Sie erzählte dem Gelehrten weiter, Deshalb sollte, sollte ihr die Mentalität der Mädchen, welche sie auf den Märkten sieht, diejenigen, die sich zur Show stellen, sich zeigen und flirten, ihre Haut und ihre Schönheit sowie ihre Reize zeigen, um dem hungrigen, jaulenden, geschmacklosen Wölfen zu gefallen, versuchen zu verstehen. Denn diese Mädchen sind in Wahrheit die Opfer der familiären Unterdrückung. Es ist die Ernte der Härte, und der Vernachlässigung von Zärtlichkeiten von ihren Eltern. Das Verhalten dieser Mädchen ist das Ergebnis der familiären Spaltung und der Abwesenheit des Glaubens. Jedes dieser Mädchen trägt eine Tragödie, die Schuld daran ist, dass sie sich so dumm verhält, dass sie sich auf den Märkten und auf der Straße zur Schau stellt. Es sind nämlich nicht nur die sexuellen Triebe, die eine Muslime dazu treiben, ihre Reize einfach zu entblößen, und um sich von den hungrigen jungen Männern erniedrigen zu lassen. Die Triebe sind nicht alleine daran schuld, dass sie, ihre, dass sie ihre einfach verkauft. Der Gelehrte sagte zu ihr, Ich habe eine wichtige Frage an dich. Ist eine psychische Krise oder eine familiäre Tragödie ein Grund dafür, seinem Herrn Allah subhanahu wa gegenüber ungehorsam zu sein? Ist es ein Grund dafür, seine Keuschheit zu verkaufen, auf deine Würde zu verzichten, und die Unschuld aufzugeben? Ist diese Verhalten denn die Lösung für die erlebte Tragödie? Werden diese Taten denn die Realität ändern? Auf diese Fragen antwortete sie, Ich muss zugeben, dass die bittere Realität sich durch so ein Verhalten sich nicht ändern lässt, sondern es wird alles nur noch schlimmer. Ich will die Mädchen, die sich so verhalten, nicht entschuldigen. Ich möchte lediglich, dass, wenn ihr so ein Mädchen seht, dass ihr Erbarmen mit ihr habt. Dass ihr für sie um Rechtsleitung bittet, denn sie sind verwirrt. Und sie glauben, dass dieser Weg der Weg ist, der sie zur Glückseligkeit führt. Sie sagte weiter zu ihm: Ich habe angefangen zu zweifeln. Ich stelle mir die Frage, ob es wahre Glückseligkeit im Diesseits überhaupt gibt. Wenn es sie denn wirklich gibt, frage ich, wo man sie finden kann. Denn ich muss sagen, dass ich keine Lust mehr auf dieses betrübte Leben habe. Der Gelehrte sagte zu ihr, Schwester, ich muss dir sagen, dass du den Weg, der zu Glückseligkeit führt, weit... Verfehlt hast. Du hast den falschen Weg eingeschlagen. Höre mir jetzt bitte genau zu. Höre mir jetzt bitte genau zu, damit du den wahren Weg der Glückseligkeit erkennen kannst. O ihr, die in Kümmernis, Bedrängnis, Angst, Trauer und Sorgen lebt. O ihr, die ihr ihre Hoffnung am Leben verloren habt. O ihr, welche nach der Glückseligkeit suchen, aber leider an den falschen Orten, O ihr, die kurz vor einem Selbstzerstörung steht, O ihr, welcher ihr an Selbstmord denkt, weil ihr todunglücklich seid, die wahre Glückseligkeit findet ihr nur, wenn ihr Zuflucht bei Allah nehmt, wenn ihr ihn demütig anfleht, niedergeschlagen seid vor Allah, und wenn ihr nachts aufsteht, um eine vertrauliche Unterhaltung mit Allah zu führen, in der ihr demütig bittet. O mein Herr, befreie mich von Kummer und Sorgen. O mein Herr, heile mich von meinen Wunden. O mein Herr, schenke meinem Herzen innere Ruhe und Friede. Liebe Schwester, willst du wirklich glücklich sein? Dann klopfe an die Tore des Himmels, Tag und Nacht, anstatt achtlos mit Jungs zu telefonieren. Glaube mir, keiner wird dich verstehen. Sie werden keine Rücksicht auf deine Umstände nehmen. Sie werden deine Gefühle nicht verstehen. Wenn du bei ihnen Hilfe suchst, werden sich manche noch über dein Unglück freuen und andere werden sich über dich lustig machen. Andere werden deine Schwäche für ihre Zwecke nutzen. Und die anderen werden dir helfen. Jedoch haben diese weder Nutzen noch Schaden für dich. Schwester, du wirst keine Medizin, wird eine seelische Krise finden, nur wenn du demütig weinst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Du wirst keine innere Ruhe und Frieden erlangen, wenn du nicht reumütig weinst für die vergangenen Nachlässigkeiten und für die begangenen Ungehorsamkeiten um Verzeihung bittest. Sie antwortete weinend. Ich habe oft daran gedacht, aber ich schäme mich so sehr vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Meine Sünden und meine Nachlässigkeiten hindern mich daran. Wie kann ich bei Allah um Hilfe und Erleichterung bitten, wenn ich doch so ungehorsam bin? Daraufhin sagte der Gelehrte zu ihr, Gepriesen sei Allah, wenn die Menschen verletzt sind, sind sie sauer und verzeihen nicht, sie wenden sich von demjenigen ab und lassen ihm im Stich. Aber Allah subhanahu wa ta'ala schließt seine Tore vor niemanden, auch wenn er derjenige ein großer Sünder ist. Allah öffnet für ihn die Tore der Barmherzigkeit. Ab dem Moment, wo er beschließt, reumütig zu Allah zurückzukehren, Allah Empfängt ihn mit Vergebung, Verzeihung und mit Tilgung seiner Sünden. Selbst wenn der Diener nicht zurückkehrt, gibt Allah ihm Zeit. Er bestraft ihn nicht rasch. Allah erweckt in ihm immer wieder den Wunsch zur Reue. Dann fuhr der Gelehrte weiterhin fort: Ich suchte genau wie du nach der wahren Glückseligkeit in dieser Zeit. Und ich fand sie. Ich fand sie in der Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, in der Reue und in der Rückkehr, im Bitten um Vergebung für jede meiner Sünden, im Vergießen von Tränen in der Morgendämmerung, in der Gesellschaft der Frommen und Tugendhaften, in den Tränen der Reue, in den Wehrufen der zurückkehrenden Ungehorsamen, in der Lobpreisung, in der Demut, in der Niederwerfung und in der Vergebung, in der Niedergeschlagenheit vor Allah, Subhanahu wa Azza wa Jalla, im Weinen aus Furcht vor Allah, im Fasten und im Nachtgebet, im Befolgen seiner Befehle, in der Koranrezitation, im Verlassen der Serien und der Musik. Ich suchte nach der wahren Liebe. Ich fand heraus, dass wenn die Menschen lieben, sie etwas dafür zurückverlangen. Dass die Menschen, die etwas geben, auch etwas dafür haben möchten, sie rechnen genau ab. Allah, aber, subhanah, wenn er einen seiner Diener liebt, dann gibt er ohne Abbrechen. Wenn man ihn gehorcht, belohnt und dankt er, a.s.w. Teuerste, die Menschen können uns die Sicherheit, die Liebe, die Zärtlichkeit und die Wahrhaftigkeit, nach der wir suchen und uns sehnen, nicht geben. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Die meisten Menschen besitzen diese edlen Gefühle überhaupt nicht. Sie kennen noch nicht einmal ihren Wert. Sie sind nicht einmal in der Lage, sie zu empfinden. Deshalb sollst du wissen, und jede Schwester auf dieser Welt muss es wissen, dass man etwas, was man nicht besitzt, auch nicht weitergeben kann. Liebe Schwester, das, was du suchst, Kann dir nur Allah dein Schaf vergeben? Die Menschen werden sauer, wenn du sie immer fragst. Aber Allah wird sauer, wenn du ihn nicht ständig fragst. Allahu Akbar. Allah sagte zu den Menschen: Eilt euch zu mir durch Gehorsamkeit. Denn ich habe das, was ihr braucht. Ich werde euch lieben, beschützen und euch Sicherheit gewähren im Diesseits und im Jenseits. Liebe Schwester, die wahre Glückseligkeit findest du nur bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du unter seinem Schirm lebst. In der menschlichen Seele befindet sich eine Leere und ein innerer Durst, welcher weder durch die Eltern, den Geschwistern, den Verwandten, den Bekannten noch durch die eheliche Liebe ausgefüllt oder gestillt werden kann. Diese Liebe stillt und füllt nur einen kleinen Teil dieser Leere. Und dieses Durstes. Jeder versucht seinen inneren Durst zu löschen und aus diesem Grund nicht in der Lage, den Durst eines anderen zu löschen. Diese seelische Lehre und dieser innere Durst wird erst ausgefüllt und gestillt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala gehorchst. Du unter, du unter dem Schatten seiner Gehorsamkeit lebst, seine Befehle befolgst, Seine Gebote und Verbote beachtest, seine Grenzen nicht überschreitest und seinen Gesandten folgst, sallallahu alaihi wasallam. Seine Rechtleitung und seinem Licht, welches er offenbart hat, folgt der Koran und die Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Erst dann wirst du die Glückseligkeit, die wahre Liebe und den klaren, wahren, von trüben befreiten Genuss empfinden. Folge diesen Rat nur einmal und du wirst den Unterschied sofort erkennen. Sie antwortete, während ihr die Tränen der Reue über die Wangen flossen. Bei Allah, dies ist der wahre Weg. Dies ist, wonach ich mein Leben lang suchte. Ich habe lange Jahre solche Worte nicht gehört. Diese Worte brauchte ich, damit ich aus meiner Unachtsamkeit aufwachen konnte damit ich aus meiner Verwirrung befreit wurde und damit ich dem geraden Weg folgen kann. Der Gelehrte sagte zu ihr und nicht nur zu ihr, sondern an all diejenigen, die uns gerade zuhören. Hört genau zu und öffnet eure Herzen für die folgenden Worte. Lass uns jetzt anfangen. Die Morgendämmerung bricht langsam an. Die Stimmen der Gebetsrufe ertönen überall. Sie rufen die verwehrten Herzen. Sie rufen die umherirrenden Seelen zu ihren Schöpfer zurück. Die milde Brise der Morgendämmerung ruft dich zurückkehr. Sie ruft, kehre reumütig zurück, beeil dich. Fang ein neues Leben an. Diese Morgendämmerung soll eine neue Geburt für dich sein. Beginnt dein neues Leben mit dem Verrichten von zwei Raka'at, die von Demut und Ergebenheit gegenüber Allah begleitet werden. Beginnt dein neues Leben mit vergossenen Tränen und der Wehrufe für Begangenen. Der Gelehrte sagte dann zu ihr, Rufe mich bitte in zwei Wochen nochmal an, damit wir gemeinsam sehen können, ob du die wahre Glückseligkeit im Diessatz gefunden hast oder nicht. Allahu Akbar! Nach diesen Worten legte der Gelehrte auf und beendete so dieses Gespräch. Nach zwei Wochen rief das Mädchen nochmal an. Aber diesmal, aber diesmal war ihre Stimme voller Freude und Glück. Sie sagte zu ihm, Endlich habe ich das wahre Glück des Diesseits gefunden. Endlich habe ich das Ufer der Sicherheit erreicht. Endlich fühle ich die innere Ruhe und die Zufriedenheit. Endlich hat mein Herz seinen Frieden gefunden. Ich habe meine Seele mit dem Süßen und mit dem Angenehmen und mit der Reue gewaschen, sodass meine Seele in das Himmelreich schwebt. Endlich sind meine Wunden meines Herzens durch den Balsam der Reue geheilt. Ich habe Gewissheit, dass es keine Glückseligkeit gibt außer in der Gehorsamkeit gegenüber Allah Subhanahu wa Ta'ala und im Befolgen seiner Befehle. Alles andere ist ein Trug, nur eine Illusion. Sie sagte weiter: Ich habe eine Bitte an dich. Bitte veröffentliche meine Geschichte Denn es gibt viele Frauen, Mädchen und Männer, die genauso verwirrt sind, wie ich es war. Vielleicht kehren sie auch zurück, wenn sie meine Geschichte hören. Der Gelehrte sicherte ihr zu, dass dies inshaAllah bald geschehen wird. Der حذينا على سلاته خلقها الكثيرا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوبا أنا الذي يا رب تي قلقان